Син замовив морозиво, каву і лікер. Морозиво було по-італійськи, кава по-турецьки, лікер австрійський. Мені ж, чесно кажучи, більше смакувало наше звичайне варшкове морозиво. Розмови у нас не вийшло, душевної близькості теж. Максим був чимось пригнічений, в очах світилося це я вже потім, після усього, що сталося, зрозумів, передсмертна туга. Але я не про це. У кутку зали, за столиком, на якому стояла лампа під червоним абажуром, самотньо, відкинувшись на спинку крісла, сидів Ростислав. На столику трикутна зелена пляшка шутландського віскі з золоним на барвистій етикетці. Біля пляшки – коробка мальбору. Я усе те роздивився, бо син щойно ми переступили поріг бізнес-клубу, підійшов до кутового столика. Я стояв за його спиною у тіні. У густо-червоному світлі від лампи витоншене обличчя Ростислава, обрамлене пишним волоссям, виглядало ще ефектніше, аніж тут на острові. Мій син шанобливо привітався. Ростислав кивнув, Вдавши, що підводиться з крісла, але руки не подав і не запросив до свого столика. Максим, здається, не наважився першим подати руку, тим більше, зазнайомити нас. Ми сіли в іншому кутку зали, їли морозиво, пили лікер і каву. Ростислав, так само самотньо, напівлежав у кріслі, час від часу пригублюючи з чарки і запалюючи сигарету. Правда, ми були в клубі недовго. Син поспішав. Певно, він мав намір повернутися сюди без мене. Побачивши, що ми простуємо до виходу, Ростислав знову вдав, що підводиться з крісла, і кивнув нам. «Який вічливий хлопчина!» Мовив я за порогом клубу. «І зовні». Сущий янгол, наче з якої середньовічної картини, коли художники ще вірили в реальність янголів. «Чорний янгол», – коротко, притишеним навіть тут, на вулиці голосом, уточнив син. «Чому чорний?» – здивувався я. «Такі добрі очі, а очі – дзеркало душі». Тоді син і процитував мені рядки з Біблії. «І не дивно» бо сам сатана прикидається янголом світла. А по хвилі додав, ти, батьку, багато чого у сучасному житті не розумієш. Старе відходить, нове ще не прийшло. У сутінках воля вільна з віру усякому. Цей вічливий миловидний янгол у своїх інтелігентних ручках тримає наш південно-західний кордон або уповноважений тими, хто його тримає. Тільки з його ласки ми наступного тижня зможемо без шмону переїхати румунський кордон. А за ласку доводиться платити, і немало. Сам він уже давно мільйонер. Такі скуплять завтра усіх нас, якщо ми їх не обскачемо. А власних ручок, звісно, він нічим не замазав і не замаже але його хлопці переганяють через кордон крадені в Європі машини і, підмарафетивши, збувають у нас. Втім, тобі це не потрібно. Живи, як жив. Сьогодні це, можливо, наймудріше. Бувай. Він мляво потиснув мені руку, повернувся і поспішив назад, у бік бізнес-клубу, де народжувався у муках і крові наш новий клас – Клас власників, опора майбутньої держави. Тільки ж не судилося моєму синові у той клас врости. Я думаю, що зовсім не балон вибухнув у рафіку, яким їхав на румунський базар мій син. Можливо, мій син забагато знав і щось комусь бовкнув. Він був відвертіший, щиріший, аніж того вимагало нове життя. Не вписувався. Не вписувався. А втім уже ніхто й нічого не доведе. Не судилося синові моєму, а судилося мені. Через те і з'явився біля мене янгол тьми в образі янгола світла. Нафотографувавшись для журналу на шпилях пагорбів, і біля землянки, і біля небесного озера, і біля джерела, де мене терпляче піджидали бабки з банками, ми пили за столиком на терасі чай, елегантно, пальчиками довгими, як змійки, тримаючи глиняного кухлика з трав'яним чаєм. Ростислав дивився на мене добрими, усміхненими очима і казав, «То ви і справді, ані з не боїтеся, самі отут, у глушині?» «Я, признаюся, на вашому місці боявся б. Ну, я що, я дитя міста?» Я знаю, скільки голодних вовків нині бродить по світу і клацає зубами. А Кашпіровського, розповідають, мільйон вимагали серед білого дня. Прийшли в готель і ножаку до горла. Відбувся нібито меншим, ще, мовляв, не нашкріб мільйона. Але ви не беріть до серця. Ви велика людина, а будете з нашою допомогою і велика, і прославлена. Ваша справа, ваше покликання робити добро людям, лікувати хворих, творити чудо. Аби й ми, прості смертні, у суєті нашій щоденній хоч іноді відчували подих чудесного і згадували про душу нашу, на жаль, безсмертну. Я переконаний, поки не вірили ми ні в Бога, ні в чорта, почувалися щасливішими, бо усе своє носили з собою. Спробу відбери, як писала поетеса Ірина Жиленко. Відбирала тільки смерть. Але це уже був фініш, фінал, вічний спочинок. Тепер виявляється смерть лише старт, о, після якого знову біг у невідомість, а може по колу. Бррр. Але пане Робінзоне, поки живі, думаємо, проживе. Повторюю Нікого і нічого не бійтеся. Зосереджуйте усі свої сили на служінні людству. А наша фірма про вас подбає. Що за фірма? Рекламна. Мале підприємство «Зодіак». Знак «Зодіаку» – знак долі. А доля, втім, знає краще, аніж я, від чого залишить доля. От випадковості – Ось ви бредете вздовж кручі. У вас тут такі провалля, такі безодні. Один необережний крок – і шурх, і вниз, і вас нема. А раптом – зсув, то ніхто й кісточок не знайде. От копають хіба що через 10 тисяч літ, виставлять у музеї ніби якогось неандертальця. Навіщо це вам? Я – засновник підприємства і його директор. Сам підбирав людей, хлопці у мене уважні і чітко знають свої обов'язки. Вони про все подбають. Звичайно, з мене луплять добрі гроші, змушений і я. Відповідно, ще й податки скажені, наша суверенна, з ініціативних людей, три шкури дере. Але для вас, пане Робінзоне, гроші і сьогодні, і завтра не проблема. Хвора людина гола і боса залишиться, а останні перед вами виклади, повіривши у чудо зцілення. За добро треба платити, так було, так є і так буде. Не ми це придумали, не нам одмінять, а там і капуста піде. Ми все для цього зробимо. Спраглих чуда вистачає не лише у нас, а й там за бугром. Капуста – Перепитав я, не вельми знайомий з термінологією нового класу Ну, долари, валюта Без неї сьогодні на наших дерев'яних високо не злетиш А ви маєте стати птахом високого польоту Ми цим займемося Крилами для вас, пане Робінзоне Ви знатимете єдине, робити добро Реалії суворого життя вас не торкатимуться Це буде нашою справою вам негайно потрібен папір на право лікувати. Інакше вас швидко за і на сонечко. Це у нас уміють, натреновані. Офіційна довідка про ваше могутнє біополе. Без моєї допомоги вас затягають по канцеляріях. Кожен чиновничок вимагатиме сунути йому в руку. Ми обіцяємо усі потрібні папери з доставкою додому на ваш улюблений острів. Не завадить вам і диплом про закінчення яких-небудь курсів екстрасенсів. Тепер їх до Стобіса розвелося. Штампують народних цілителів, даруйте як шайбочки. Але я вам організую солідний міжнародний диплом. Можливо, доведеться злітати на один деньок до Москви, чи колишнього Ленінграда, де вам його і вручать урочисто. Але це все дрібниці для нас. Я дивлюся в майбутнє і не лише дивлюся, а й творю його. По дорозі до вашої самітницької обителі я побував на місцевій цегельні, зазнайомився з директором. Завод реконструюватиметься, їм потрібна глина. Глина – це кручі, а кручі – це ваш острів, а острів – це частина заказника, де земля не нарізається. Думаю, що на зустріч потребам цегельні угорі підуть. Я тут теж допоможу. У відповідь частину переданої їм землі, схил над озором, цегельня віддасть в оренду нашій фірмі «Зодіак» на 99 років. Далі поки що не зазираємо. Вистачить із нас і 99 років. Фірма побудує над озором, яке ви звете Небесним, пансіонат-лікарню. Сюди їхатимуть з усього світу, аби полікуватися у знаменитого великого Робінзона. Я уже розмовляв із Таїсою, вона теж допоможе в реалізації далекосяжних планів. Хоч її особисті плани і прагнення дещо інші, але думаю, ми якось це полагодимо.